amdan aabudu huwa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman kathira. amma baad ndugu zangu katika iman ikiwa tunaendelea kukumbushana katika jumla ya mambo ambayo ni adabu ya takikana mwenye kufunga azizingatie adabu hizo jana tulisema mwenye kufunga kwa sababu ya kuilinda somu yake anyajitaniba jami'a maharram Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam mwenye kufunga ajiweke mbali na ajiepushe na mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha lakini vile vile mtume sallallahu alayhi wasallama ameyaharamisha kwa lengo la kuilinda somu yake lakini tukasema waharamu huu wa mambo kama haya haiwi katika ramadhani peke yake bali yale aliyoyaharamisha Allah ni haramu moja kwa moja katika maisha ya muislam lakini ndani ya Ramadhani inakuwa ni zaidi leo Nataka nizungumzie jambo moja katika hayo ambayo yameharamishwa lakini kwa jinsi jambo hili lilivyotawalia maisha yetu na hasa hasa limewakumba vijana wa Kiislamu imekuwa ni jambo la kawaida katika maisha yetu mpaka imefikia likizungumziwa Watu wanaweza wakatilia mashaka juu ya uharamu wake. Au ikafika wakati wakamshangaa mwenye kulisemea jambo hilo na kulizuia. Kwa jinsi lilivyotawala katika maisha yetu. Maisha yetu ya kila siku ndani ya majumba yetu. Lakini maisha yetu kijamii. Ndugu zangu, si jinginelo ni swala la mziki. Mziki. madui wa Uislamu shayatinul jinn wal insi wanapupia kujenga taswira katika nyoyo na mawazo ya vijana kwamba hii ni jambo la kawaida ni fani ni sehemu ya maisha leo mi nataka niwape dalili katika Kur'an na katika sunna za Mtume sallallahu wa alaihi wasallam juu ya uharamu wa mziki mziki umeingia katika majumba yetu, katika simu zetu, lakini linalosikitisha zaidi ndani ya msikiti au ndani ya misikiti. Kwa nini tunayasema haya na pengine katika muda kama huu? Ni kwa sababu tunaamini kipindi hiki nyoyo zimeelekea tunaona walilailhamdu vijana wengi wanakuja msikitini na ili ni jambo zuri la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamuomba Allah awabakishe hata baada ya ramadhan wabaki wadumu katika kheri wanazozifanya ndani ya ramadhan maisha yao yabadilike hata baada ya ramadhani wabakie hivyo sasa huu ndio muda sahihi utanabahishana katika mambo ambayo ni mukhalaafat yanakwenda kinyume na sheria lakini yamekuwa ni sehemu ya maisha ya vijana Ninyi mnaweza ukawa ni mashahidi hata hao wanaoimba mziki wanaoitwa ni wasanii asilimia kubwa ni vijana wa Kiislamu Na mtu anaweza akaamini kwamba ni kazi kama kazi zingine kijana anapata riziti yake wala hakuna tatizo Ikaonekana hivyo na sisi tukalikubali na tukalikubali hilo kwa hiyo ikawa tunapoliona ni jambo la kawaida hata kuna na uwezi mtu kwa sababu anaonekana anatafuta riziki yake wala hakuna shida ndugu zangu hili ni jambo la haramu mziki ni haramu kwa mujibu wa Qurani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nani ya Qurani في سوره لقمان ايه 6 نوقع الايه هي وكتزمه وقعلزه سوره لقمان ايه 6 اناسما الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم muhim. wa ومن الناس wako مiongoni mwa watu mayastari lahu alhadith wanao yunua mazungumzo au maneno ya kipuuzi liydhilla an sabilillahi bighairi ilm ili wapate kuwapoteza watu bile wao kutambua wayatakhidhaha huzwa na wakayafanya makatazo ya Allah kama ni upuuzi fulani hivi Allah anamaliza kwa makemeo anasema ulaika lahu maadhabu muhin watu wa aina hiyo watapata adhabu yenye kudhalilisha unaweza ukasema sasa hapa mziki umetajwa wapi Manake unataka pengine itajwe kabisa neno mziki Nataka niwaambie jambo moja ndugu zangu. Qurani mfasiri wa Qurani wa kwanza ni Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Lakini aliwafasiria masahaba na ndani ya masahaba wakawepo masahaba ambao ni mabingwa wa kuifasiri Qurani. Miongoni mwao ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yeye alikuwa ni mfasiri mkubwa wa Qurani aya hii Abdullah ibn Mas'ud kwanza anasema الله anhu aliulizwa kuna aya akasema wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ninaapa kwa Allah ambaye hakuna muabudiwa wa haqi ila yee innahu alghina aya hii inazungumzia muziki هذه اثار متوقه مع الصحابه ومنتوم صلى الله عليه وسلم نا يي الله بن عباس قال وايقوا هapakasema mimi ni miongoni mwa hao wanaozijua mutashabihi za Qur'an kwani Allah anasema walladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatu muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina wayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa'al fitnati wa bitigaa'a ta'wili wama ya'lamu muta'awiluhu illallah warrasikhuna fil ilmi alaya katika mafhum na tafsiri aya hi kwamba hakuna wanaojijua mutashabihati za qur'an illa ni allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya tafsiri za aya kwamba warrasikhuna na wale waliobobea katika ilmu wanazijua hizo mutashabihati. Abdullah ibn Abbas amewahi kusema kwamba mimi ni katika hao wenye kuzijua mutashabihati. Anasema Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas radhiyallahu anhu vile vile na Abdullah bin Umar wote wameapa kwamba aya hii inazungumzia uharamu wa mziki. Hii ni dalili ya kwanza ichukuwe lakini kawaulize wanao wachuoni unako aya hii na maneno haya ya maswahaba watukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu tizama maisha yetu yalivyozungukwa na jambo hili tunalolizungumzia. Imefika wakati unaweza mkawa hata kwenye chombo cha usafiri ukasikia watu wanahamasisha tu kwani tunaenda msibani bana, hamna mziki gari. Mtu anaweza akashuka kwenye gari kwa sababu hakuna mziki Lakini ndani ya majumba yetu Mziki umetawala ndani ya simu zetu wakati mwingine tuna swali unasikia mziki unatoka kabisa katika swala saha zangu hasa kwa vijana wa Kiislamu eleweni kwamba jambo hili ni haramu kama yalivyoharamu mambo mengine aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu lakini chukua aya ya pili aya hii ني سوره الاسراء ايه 64 سوره الاسراء ايه 64 انا سمى الله سبحانه وتعالى بارا بالله من الشيطان الرجيم واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم wama ya'iduhumush shaitanu illa ghurura wastazfiz manista katika jumla ya tafsiri zilizokuja katika kufasiri maneno haya ni maneno amenukumwa na chuoni mkubwa wa tafsiri Ibnu Jariri tabari rahimahullahu ta'ala akasema wastazfiz manista ta'ata minhu mtie katika ujinga yeyote utakayemweza miongoni mwao maneno haya anayosema Allah subhanahu wa ta'ala pale sheitani alipofukuzwa katika rehma za Allah akaapa kwamba nitawapoteza waja wako Allah akamwambia inna ibadi laysa laka alayhim sultan waja wangu na mamlaka nao ila watakaoamua wenyewe kukufuata katika wale waliopotea katika kusisitiza Allah kwamba sheitani hana mamlaka kwa waja wa Allah walionyeuka ndio alipomwambia wastafziz man stata'a minhum bi mtie katika ujinga yoyote umtakaye miongoni mwao kwa sauti yako wa ajliba alihim bi wa rajlik kisha akasema wakusanyie majeshi yako yote hata kama ni majeshi ya farasi wanaokwenda kwa miguu wakusanyie majeshi yako washarikuhum fil amwali wal aulad shirikiana nao katika mali na watoto wa'iduhum na wape ahadi nyingi Lakin allah anatabaisha wama yaiduhum shaytanu ila murura ahadi za shaitani ni udanganyifu mtufu. ashahidi katika maneno haya nilipo pakusudia na ambapo wamewapa na wachuoni kama dalili ya uharamu wa mziki, wa stafziz manista taa hapa sauti wakasema ni nyimbo nimalizie na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtume alaihi salatu wassalam ametahadharisha ku umma na madhara yanayoweza kuusibu umma pale ambapo itakapofika wakati wameghafilika wakapita mapito ya shaitan asema mtume sallallahu wa alayhi wasallam la yakunanna min ummati itatokea katika ummati wangu na haya ni maneno ya unabi au maneno ya utume mtume alayhi salatu wasallam anaelezea mambo ambayo wakati huo anayazungumza pengine hayapo lakini yatakuja kutokea na fiilan yametokea la yakunanna min ummati tatokea katika ummati wangu Akwamun. watapatikana watu yastahiluna alhira Watahalalisha tupu tupu alizoziharamisha Allah Watazihalalisha. walharir na watahalalisha uvaaji wa hariri hariri ni vitambaa ambavyo ni haramu kwa wanaume kuvivaa katika Walhamra Na watazi na watazihalalisha pombe wal na miziki Neno yastahiluna wakalifasiri wanawachuoni katika kufasiri hadithi wakasema yaani yafalunaha fi'la almustahilli laha biduni mabalati mambo haya watu watayafanya kwa pupa ufanyaji ambao kama ni jambo la kawaida la halali zinaa watu watafanya ufanyaji ambao kana kwamba sio jambo la haramu Mziki watu watauona ni sehemu ya maisha ni fani kama fani zingine kwa hiyo watu watakuwa wanasikiliza mziki, kwa namna ambayo kama sio jambo la haramu yastahiluna ayaj'alunaha ay halalan Watalifanya jambo hilo ni jambo la halali. Dugu zangu katika imani, haya mambo tunayoyataja ni haram siku zote, lakini ndani ya Ramadhan ni zaidi. Kwa nini? Kwa sababu masiku tulionayo ni masiku ya thamani sana. Ni masiku adimu. Ni masiku ambayo inatakiwa watu nyoyo zao wazirejeshe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya miezi moja tumefanya mengi mengi. Allah kwa huruma yake akatuwekea mwezi huu mmoja walau tupate kutengeneza mahusiano upya Tumuombe Allah atujalie tuyafute yale ambayo tumeyafanya huko nyuma tutengeneze upya tufungue ukurasa mpya na Allah subhanahu wa ta'ala ikimalizika Ramadhan na ndiyo maana tazama hata maelekezo ya Mtume katika ibada ya sawm na kisimamu. manswaa Ramadhana imanan wahtisaba ugfira lahu ma taqaddama min dambi ukifunga vizuri ramadhani yako ikimalizika umesamehewa madhambi yote kisimamu cha tarawih na visimamu vingine wa man qama ramadhana imanan wahtisaba ihtisaba lahu ma taqaddama min dambi hii ni ishara kwamba hu ni mwezi wa kusamehewa sasa katika mwezi wa kusamehewa usifanye mambo yanayokupelekea wewe usisamehewe lakini mwisho mtume sallallahu alai tikia dua iliyoombwa na jibril Ameen. Ameen. Ameen. Tumezungumza maneno haya lakini ala ujala. Jibril aliomba dua. Yule ambaye ataidhiriki Ramadhan ikamalizika na asipate msamaha, Allah akamweka mbali na rehma zake. Akaambiwa sema amin Maana ya Ameen, Allahumma stajib. Ewe Mola wetu yapokee maombi haya. Muombaji ni Jibril, mwitikiaji ni Mtume. Ni dua ya namna gani? Tuwe na mazingatio ambacho. Ndio. Hmm. Na miongoni mwa mambo ambayo pengine tuhitimishe nayo kalima yetu ya leo ni tambihi muhimu kwamba yako baadhi ya mambo yanafanyika eh, ingawa kuna vitu vikitajwa vinajulikana na ndio maana watu wa lugha wanasema tawdhihul wadhihat minal mushkilati yani ulifafanua jambo ambalo linajulikanwa ni kazi moja ngumu sana Yaani ukitaka kulifafanua jambo ambalo ni maarufu utalitia uzito. Kwa mfano mziki kwamba mtu akwambie elezea mziki ni nini. Ikitajwa mziki, kila mmoja anaelewa tunazungumza kitu gani. Lakini sasa ufafanue mziki ni nini? Labda ni mkusanyiko wa nyimbo na ala zinazopigwa, maneno yanayosemwa. Kwa nini tunasema maneno haya kwa sababu leo kuna staili fulani ya nyimbo zinaimbwa zimepewa jina anashid kwamba hizi ni anashid islamia kwa nini kwa sababu ya ujumbe uliomo lakini kuna bit zinapigwa lakini ndoambiwa hizi ni anashid na kwa mlango huu wengi miongoni mwa waislamu wanaamini taarab ni mziki wa Kiislamu wao oh, kizungumza mziki wanasema hii taarabu lakini sio mziki ni ya Kiislamu. Nani alikwambia taarabu ni mziki wa Kiislamu? Au nani alikwambia kuna mziki wa Kiislamu? Hakuna mziki wa Kiislamu. Taarabu ni mziki kama ilivyo miziki mingine Sasa atabakia tu kwamba lakini maneno yanayosemwa ni mazuri lakini kwa utaratibu gani? Kweli maneno yanayosemwa ni mazuri. Labda ameikusudia kusudia mtu kufikisha ujumbe fulani kwa jamii lakini je kwa utaratibu gani Sasa ili swala la anashid ambazo zinapigwa wakati mwingine katika e, vyombo vya Kiislamu kama TV za Kiislam tunasikia anashid zinaimbwa Bawabit au vigezo ambavyo wameviweka wamevaa ilmi kwamba itazingatiwa ni mashairi kwa sababu mashairi yana asli katika sheria yetu ya Kiislamu zama hizo za mtume sallallahu alaihi wasallam fani ya mashairi ilikuwa ni fani ambayo imechukua nafasi wakati mtume sallallahu alaihi wasallam daawa yake inaanza wako ambao walikuwa wakifanya hija Hijaa maana yake ni maneno ni mashairi ya matusi ya kubeza wakimbeza Mtume sallama na Uislam Wakapatikana shuarah, mashairi wa shairi katika Uislamu miongoni mwao wakina Hassan ibn Thabit. Wakawa wana uhami Uislamu kupitia fani ya mashairi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa akiwasapoti katika jumla ya maneno akiwambia Uhjuhum juhum wa ruhul washambulie kwa sababu ni katika kurudisha wadui wao akimwambia Hasan ibn Thabit Allahu anhu na wengine katika shuhara lakini kaifia na namna ya maneno yalivyokuwa ilikuwa ni maneno ni mashairi ambayo hayana ala za mziki leo anashidi nyingi zimeingia katika shubha na ndio maana unakuta fatwa za baadhi ya wanawachuoni kwamba hazifai hakuna anashid islamia wala nini wako wanaona hivyo katika wanaochuo sasa kwa kuwa mlango huu mara nyingi tunasema katika masail ijtihadia ambapo pengine ni masaili ambayo hayana adilla sariha dalili za wazi wazi kama hili swala la anashid hapa ndipo unapokuta ikhtilafu wao wanasema hivyo wanasema nasema hivi lakini inapokuwa mambo yamesha kuwa na shubha salaama kama alivyo mtume sallallahu alaihi wasallam famanittaqash shubuhati faqad istabra al wa 'irdih yule ambaye atajiepusha na yale mambo yenye utata atakuwa kaisalimisha dini yake na heshima yake kwa hiyo hii ndiyo njia salama kujiepusha na yale mambo yenye utata na hasa hasa uchamungu definition yake alwara kwa Mungu maana yake ni kwamba ni kuyacha baadhi ya mambo ambayo hayatakikani lakini ukiyatazama hayana ubaya kwa kuchelea sikufikishe katika yale yenye ubaya wakati mwingine ndiyo unakuta baadhi ya watu katika wao waliyotangulia walikuwa wanaviacha vitu ambavyo asili yake ni halali lakini anajua ma, nikipita mlango huu inaweza ikanisogeza katika uharamu kwa hiyo anaamua kuacha wa sababu ya usalama wake Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu tuchukue tahadhari lakini pia tuzionee huruma nafsi zetu lakini pia e, familia zetu. Hivi ni vitu ambavyo ni fitnatul asr vimetamali vimetamalaki vime, vime, vime katika zama tunazoishi. Sasa isifike pahala na sisi tukajiaminisha kwamba ni kitu cha kawaida tu. Unazo ukawana mwanao ni mwimba mziki, ukaona ah anatafuta riziki yake bana hamna shida kwani kuna nini bana? nyumbani unapigwa mziki, hivi vitu tukue tahadhari ni mambo ambayo ni haramu haramu usiokuwa na chembe ya shaka wa Allah wa sallallahu salama ala nabina muhammad wa barakallahu